Еволюция на дишането Както всичко останало в живота, така и функцията дишане изминава своя път на еволюция. Дишането става чрез кислород, но има организми, например, анаеродните бактерии, които живеят в безкислородна среда и разлагат без помощта на кислород някои вещества, а така Освободената енергия използват за своята дейност. Рибите дишат в една по-гъста среда – водата. От нея, чрез хрелете си, те извличат разтворения въздух. В сравнение с тях, човек диша в по-рядка среда. Обаче в бъдеще дишането ще става в още по-рядка среда, а именно в етера. И новите дихателни органи, с които човек ще диша, етер, сега се изработват в неговия организъм посредством любовта. Защо човек трябва да обича? За да се изработят в него бъдещите дихателни органи за възприемане на етера, които са част от етерния организъм на човешкото естество. С други думи, Любовта организира етерния двойник на човека.